1765, 67, 68, а також ними судіяне. Для покаяння прийдешніх перед Господом Богом Всевишнім і владиками земними. За гріхи великі, батьків і братів наших, Господу Богу помолимось. Амінь. Да покориться менший старшому син батькові нерисудлива більшість розуму меншості, озброєній силою закону і меча. Амінь. Шалено лементували стрижі, робили останні обльоти обіця перед тим, як покинути його. Десь у кущах сокоріла курка. По вулиці протарабанила бідарка, зупинилася навпроти двору. Бригадир загадував Марії на роботу, на буряки. Постягало їх, треба пробич швиденько, не сьогодні-завтра жнива. Сварився з чорним. Олег ледве чув ту сварку. Здається, Василь Гордійович просив коня привезти дров той не давав, посилався на ті жнива. Слово по слову спалахнула лайка. Нехай тобі возить дрова твоє в сране МГБ. Ти оце так оскорбляєш совєтські органи, я напишу, бригадир злякався, та Бог з тобою дам уже в неділю тобі якусь клячу, не клячу, а коняку. І все це краєм уваги. Великі оці наші православної церкви ще в 1596 році Підкорившись волі короля Сігізмунда III, заявили про свою волю об'єднати православну церкву з римською. Звідтоді й понині лється безневинна кров братня, незгода простих отців церкви з проїзволом старших, одноосібна вільність козацька, яка вже давно згасла, панчизна зі долеглостями в тутешнім краю, непокірливість та ослушливість посполитих, все це призвело до лиха. Записую не з голови власної, а користуюся гомоном людовим, яко й велено, а з гомону того чутно. Якби не унія, найкожен своїй вірі народжується. Нехай пани скасують свої закони на людського знущання над людом смиренним. А все то з-за свавілля паців проти них стали прокляття на голову Палавському якби не братство на Україні, котрі прагнуть до панства. Якби король Станіслав ІІ звернув свій зір ще на початку рушення Людового, тому б не бувать. Гомін Людови – це глас минулого, це свідок судіяного, але прислухатися треба на всі сторони, щоб розібратися. Проте мені велено займатися осудом Божим на те й веління, зась видане Володарем Чигиринським. На щире прохання Людове Братії Монастирської записати убієнних винуватців 1768 року до граматики за упокій, за наказом Чигиринського деканату і володаря староства заборонено. Дозволено в церковному акті лише заактувати ім'я головних звинуватців 1768 року, міста, де вчинені злочини ними, всі гріхи судіяні ними. Великій Республіці Польській, вітчизні нашій. День суботній, рік 1789, монастир Святого Миколая, Заштатний, Медведівський. З дозволу володаря староства Чигиринського, деканата та настоятеля церкви Святого Миколая, від 1785 року дозвіл писаний і мається в книгі зі ревізії за 1785 рік. З доносу писаного суболтерна братства містечка Жаботина пана Гната Воронича, звісно. В лісах Мотронівських навколо містечка Жаботин скучилось велике зборище Черні. В містечку недозволений постій козачий п'ятсот кінних та двохсот чоловік пішма. Отаман зборища Сотник Харко та помічні йому Йосип Шелест, Семен Неживий, Маю звістку про те, Жаботинський сотник Харко має намір на початку квітня 1765 року почати рушення проти володарів Смілянських та Чигиринських. В кінці травня року 1765 князь Чорторийський, воєвода Російський і рейментар та суболтерн українського братства міста Жаботина Гнат Воронич обманули сотника Харка тим, що то вони теж на боці бунтарів мають намір всіляко їм допомагати. З приводу цього покликаний сотник на таємну раду був схвачений ними і відвезений в ту ж ніч до села Шамраївки. Вранці другого дня Харкові відрубали голову на конюшні. Зачувши проте, козаки Харка вчинили жорстоку помсту над мешканцями Жаботина. Польварки княгині Захаржевської Єлени Самойлович дотла спалили, старшину містечка Кухаренка сочадами забили, дружину Гната Воронича Дарію окалічили, оттяв правицю і ніс, батюшку католиків Болеслава повісили, та опріч содіяного містечко пограбували, втінено знущання і гвалти над людом смиренним. У цьому місті Олег обірвав читання і почав гарячково гортати аркуші, шукати підпису. Невдовзі знайшов, скрізь стояв один підпис М. «Н. Квач». І тільки раз уроженець містечка Медведівки Чернець, селіоктист, в миру народі – «Нечіпір Квач». Олег схопився з тапчана. Одначе, куди і чого йти? Хто йому що порадить? Чорний, він так сказав, і зробив понад свою волю – Зайченко це бачив гаразд. Олег потер долонями скроні, які гатили зовсім невеликотні цубони. Боявся, розхвилюється і тоді не дасть ладу своїм думкам, а йому неодмінно потрібно їх впорядкувати, інакше не розбереться, бо розібратися дуже непросто. Про Харка в історії тільки коротенька згадка, був такий. А отже, він є предтеча Коліївщини. Змусив себе лягти, заплющити очі, двічі прочитати в думці «Стоїть гора високая». Колись давно переконав себе, що елегійна лагідна картина природи найкраще заспокоює нерви, отож читав вірша пісню не наче молитву. Але ще до кінця читання почав смикати за вузли літопису. Писав той самий чоловік, квач.